و سلام عل المرسلین والحمد لله رب العالمين من زمن سبق د انځه وخت دا پمونس کی چې کوم الفاظ کل ج موږ موږ موږ شروع وکاو تکبیر تحریمان بعد الله اکبر چ لا سنو وتړو او موږ شروع وکاو و دې الفاظ چې سبحانك اللهم سبحانك اللهم صبحبحانه کل الله ع او غې مختصر مطلب بهزیکر کوم صبحبحانه کل اللهم ترجمه دا با کې ته د شرک او د نقصان نه اے الله دا په موږ کې مونږ وایو قرانه کریم کې د الفاظ بار بار راځي کلاوي سبحانه هو وتعالى عما یشرکون سبحان الله سبحان دا بار راځي بار بار راځي سبحان ماندا پاکواله الله پاک, پاک دی ته مطلب یو زمونږ استاد تم دی که ضایمه زما دا کپړی د جامي پاکې دي زما ټوپ زما دا رومیال پاک دی کمه ضای باندې چې ځهنایم د بستره دا پاکهه ده دا ټیکس پاک دی په ډیکس لباته چې دا کمه کپړه ده دا پاکه ده پاکواله دو شنتی انبييا پاک دي صحابه کرام پاک دي انبييا پاک دي صحابه کرام پاک دي مدعاريو پاکواله جدا جدا دي دان پو کوې د هر یو پاکوالی جدا جو دی لکه ما ووي که چې دا ځای پاک دی دا کپړی پاک دي دا رو پاک دی دستنه پاک دی د خیرونه د ګن نه بیا چې ځایمه همبیا پاک دي د دې معنی مطلب دی د دې مطلب دا ای چې ام بیا پات دی د ګناهونو نه د خطا یا نه سحابه کرام پات دی د تنقید کولو نه الله پات دی د مطلب الله پات دی د شریکار الله پاک دې دا اولاد نا الله پاک دې د کمزوري او د بډاوالی نا دوشان الله رب العزت هغه پاک دے دا قسم دارتم دايب او د دا نقصان نا الله پاک دې د مور او بلرنا دا اولادنا د خزینه د بچونه د نائبانو نا د زولونو نا چه مطلب بدایي چې کله قران کې راشد الله رب العزت تبارک وتش الله پاک دې یا په منځ کې تو د وای چې الله پاک دې سبحانك اللهم پاکیتو دثنا شرک نا پاکي ته د شرک او د نقصان نه اے الله او قراني كريم کې په ديواله تفصيل موجود ده چې الله پاک ده څنګه پاک ده لکه وګوري سورته يونس وګوري سورته يونس آیت نمبر 18 آیت نمبر 17 شروع کوم آیت نمبر 17 په من اصلله ممن عَلَى اللَّهِ قذبا پهمن اصلله مو سووک دی غډ ظالم ممن دغ چاانه ه على الله قذبه چې تړي په الله باې د روغ او ق د به بیاياتې او د روغ ګړي په کوالی کوي داتونو دغې دا لا یفحول مجرمون بېشکه ناکامۍږي مجرمان نو مخ کوي وی او يعبودونا من دون الله او دې عبادت کوي من دون الله سيوا د الله نه ما داغه لا يزرهم چې نقصان نشور کولی دیته والا ينفعهم او فائدہ نشور کولی دیته ويقولون او وای هؤلاء شفعاؤنا عند الله اذا خدایان زمانګه دا الله سره چې څو شریکان جوړکلیو نه الله رب العزت داغي پبارک وي اذا مشرکان چې زمانہ سیوا کمو کمو باباګانو لذي او ځان له خدایان جوړګليدي زمانہ سیوا دا خدولا نقصان نشي ور کوله فائدہ ول نشي ور او دی دا قییده سااتي قولونه او وای دی ها اوله شنا هند اللا چې دا خدایان چې دی دا زم چې دا کم خدایان دي چې مونږ دا الله نه وانې ول دي دا زمونږ سفاه شيیان عند الله دا الله په ننسبان دی او ورده وای جواب کې اتنبئون نبيونه الله تاسوو خبر ووررک الله تا بې ماده هغه څه لا یعلمو فیسماواتی جننه په آسمانو کې ولا په ارض او نفظم کې کې تاسې د کوم خدای نو عبادت کوو دایي وجود خدای سره شته دی نو مخکې وایي سبحانهو ماته صدا کوتو سبحانهو پاک دی اللهم رسنا چې د خلکو د الله سره جده کم شریکان جوړ کړي دي نو سبحان الله دا غينا پاک دی الله داغینا پاک دی سبحانهو الله داغینا پاک دی و تعالا اوچد دے اما دا حسن یشریکون د دا الله سره شریکان جوړای ګور سبحانهو یوی سبحانهو معنا صدا چ الله دا شریکانو نه پاک دی پا سبحانهو الله دا شریکانو نه پاک دی لته چی پموس کیو سبحانك اللهم ته مطلب ده سبحانك اللهم پاکي ته هر دیسوم د شرک او د نقصان نه اعلان ته په مونږ کې دا وې چې الله تعالی هیڅوک شریک نشтам تا سره توک شریکو هیڅوک دا سره شریک نشتا ته د شریکانو نه پاکي ته د شریکانو نه پاکي ته دا شریکانو نه پاکي دا رنگ یو ګوري سورته بقرو ګوري آیت نمبر ایک سو سولہ یو سل شبارہ سم ایک سو سولہ وقالو ت خذ الله ولدن او وای خذ الله ولدن چېنی ول دی الله ځانلهنازه ول مشریکانو بهوي و الله ځانله سنی ول دی لازه ول الله ځله ولد نائب ول دی وقالو او وي دا غ ل مشریکالتهي خذ الله ولدن ځان الله نازهولی نی وللی دی نبنی ولی دی سونی وللی دیلو مخکې جوب سکې الله صبحبحانه صبحبحانه الله د غې د غې د خبرې رد کوي صبحبحانهوو چې الله دا نازهولونه پاک دی الله د سونه پاک دی الله د نابانونه پاک دی صبحبحانو مطلب تهله دی دی نه پاک دی صبحبحانهوو الله د دی پاک دی دا تا ش کمې خبرې کوئ د الله په باره کې الله د دی پاک دی نومونږ هم بهمون کې وایي سبحانه الله هممه پاکې ته د هرې تم د شرک او د نقصان نه ای الله یې پهمون کې من ووا چې الله ته د شکانو نه پاې ته د شریکانونه پاکې د دل ته مرو کوو چې الله د شریکانو نه پاک دی دارنې وګورئ سره د سوافت سره د سوافت ته سوپاره الله د پهقرآ من پو وې چې پهقرآ پو شو د شرک نه به بیا ب شو الله به واقع پا وګو دا کم خلک چې دا الله سره شریکان جوړي ندی الله پاک نه ګ الله پاک نه او سوکه الله پاک نه غني اصلي گيا د سبحانك الله اللهم وي وی. وي اصلي گيا د اړم ده او خبر نه ده سبحانك الله اللهم دا مطلب نه خبر نه ده علي گيا د زم منځونه کوما زو جن کوما زو مري کوما زدا کوما زدا کوما او سبحانك اللهم مطلب ته ځارته هوا دي بو چې الله پاک دی الله د ثنا پاک دے. جواب ته دی چل لا دا شریکان نه پاک دی الله دا اولاد نه پاک دي الله دا مور او پلار نه پاک دي الله دا هر قسم دا عيب او دا نقصان نه پاک دي انسان کی خامخايب راضي کنا انبياله مسالم اغي بيماران شي دي او الله بيماري نه راضي انبياو به خوب کو ٹھیک شو او الله خوب نه راضي الله دا خوب نه پاک دي ٹھیک شو انبيا اغي بسټړي کېدل غی بوډاگانان کېدل هغیبانې به حه کې چې مګ راغې او والله ددي هر سره پاک دی دامبیو به بوچی وو زمن به وو غذې به وه مور او پلار به وو او والله د د هر سر نه پا دی سرتهیت نمبر ایکس سو اټاون سو وټاون دی خبره رد کای وجالو بینه او بین الجنه نسب او دی مقررل پمند الله کی او بین الجنه او پمند پیرانو کی نسب نیو ورشتام مشرکانو به وی وی الله وعده کړه او پیرانو کی پیرانو کی وعده کړه خه پرشتي وی د الله لوریا نی دی امبیا د الله زامن دی دا دا کو عقیدو القران دا غیره دوکې سبحانه او الله دې نه پاک دی الله د خځینه پاک دی الله د بچو پاک دی زامن پاک دی نه به چیشتانه زامن شه سبحانه او الله دې نه پاک دی وجعلو بینه او بین الجنت نسب او دې مقرټل پمندال لکه او پمند پیریانو کې نسب یا ورښت ولکد علمت الجنتو او بشک په دې پیریان انهم لم لمحذرون چې بشک دیوام راو نیولې شي په دې خبره سبحان الله سبحان الله عما يصفون پاک بے اللہ دی الله داغتنه چې دی بیانې پاک بے اللہ دی الله داغتنه چې دی بیان یې ښکره لګ سم کین سبحان الله عما يصفون پاک دی الله دا خبرونه چې دی بیانې دا الله په بار کې الله دې خبر نه تدې پاک دې الله دې خبر نه پاک دې د دې دی چې الله مبارک دا ګړې وړې خبرې کوي چې الله په پیریاو نو کې وعده کړل الله سبحان الله اي ام اي سی فون دې خبر نه پاک کیم د دې د روغ وي د روغ وي نو نتیجه مونږ کوي سبحانك اللهم پاکي ته د هر قسم د شرک او د نقصان نه نو ته چې دا, دا وې نستا استاد دې وینا مطلب دا دی چې الله د خزينه پاک دې د مور پلار نه پاک دی د بچو چونه پاک دی د زامنو د لوریانو نه پاک دی د نابانو نه پاک دی دنا زو نه پاک دی د هر سنهشرریکارو نه ولې الله د سزاد دی چا هغه تا سووا که نه بهمون کې سبحانه الله عم پاکی تو، پاکی تو، ده شرک او د نقصان له اے اللہ دارنگی اگوری، ہم دغا سورت سوافات آیت نمبر ایک سو اسی اگوری ایک سو اسی اللہ دی پا قرآن منقوه آیت نمبر ایک سو اسی دل سموی سبحان ربک ربی لیزتی عمّا یسیفون سبحان ربک رب العزت پاک دے رب پاک دے سارب رب العزت چی رب عزت والا دے عمّا دا غصن دی بیا نئی اللہ دا عرصن اصد دے تا خرق چکم یہ خبری که دا اللہ پا بارکی اللہ دے دے او دا دی تا چکم دیل جا دی دا دینا اللہ پاک دے سبحان ربک رب العزت عمّا اصفون پاک دے رب رب العزته چې رب دې چې رب دی عزت والا عماد غثنه چې فون چې دی بیا نه یې دا څنګه وګوري چې فرشتو فرشتو مدا الله پاکواله ذکر کو لکه سوره البقره آیت نمبر 32 وګورئ سوره البقره آیت نمبر 32 یا الله رب العزت اوه یا الله اتجعلوا فيها من يفسد فيها واسفك الدماء الله ته انسان پیدا ک او هغه په پزماکه فتاد وکي ویني بتوي الله او ته په جواب کې صفه وي اني اعلم و ما لا تعلمون مزه کوی هم تا زنه پويي ملائکه ته بیا الله پاک سنمون او خودل ادم علی السلام دې خودل او ملائکه تو فرشتو ته مخودل ادم عليه السلام نه بیاغه نمونه و اورول ادم عليه السلام ضیادو فرشتو ته یاد نو تو فرشتو سوي قالو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قالو نووي فرشتو سبحانك پاکيده تعالی رے الله سبحانك پاکيده تعالی رے الله الله تپاکي نو محمد پبوس کی وایو سبحانك اللهumma پاکیت د هر قسم د شرک او د نقصان نه ائلم پاکیت د هر قسم د شرک او د نقصان نه ائلا اوس به توای چې دې شرک مطلب دی کو درا توازیه کو د دې نقصان څه مطلب ده د دې مطلب چې الله د هر قسم د شرک نم پاک ده الله د عیب نم پاک ده او الله د نقصان نم پاک ده څنګه الله د هر قسم د شرک نه پاک دي او د نقصان نه نقصان مطلب څه وګورئ سورته بقره د درېمې سيپاري او نه مخ وګورئ پاکواله د الله ذکر کوي چې الله پاک دي الله لا اله الا هو الحي القيوم ایت نمبر 255 ایت الکرسی ایت ال ایت الکرسی کله الله پاکوالے ذکر دی ها الله لا اله الا هو الله چیده نشتاجتونو پرکه اونکه الاو تی وداغه یالانا الحي ہمیشہ ژوند دے دے الله نمبر جنا پاک سی الحي الله د مر نه پاک دی او د الله نه سیاڅه څومره مخلوق دی کلو نفس دائقه الموت كل من عليها فان څومره چې نفسونه دي ټول باندې ممر ځي او الله د مر نه پاک دی وتوکل علی الحی الذی لا يموت ځان وځه را پاغه الله باندې پاور هاوس والا د وایڅه ستاره د ټماره تلیفونو کو په پښتو کې باندې تپوزو کو پ کشته او که نهشته نه تاسو شته اوس ما په بل موبایل معې چې د زان نه درته وورې اوو پرې کې په زو پ تر سر کوستا و دا چا ووي اللہ دا په خپله اوس کې دشان دی نو الله اوله اللهله وو الله چې دی لا الله اللهوو نشته چتونونه کوره کوونکې الله اوسوادهغ الله نه ال حيو ال حيو همېشه ژونې ینه الله د مرغنا 52 القیوم په یو حال باندې قائم ده په یو حال باندې قائم ده او بنده په یو حال یو وخت یو شانتي بل وخت بیا بل شانتي یو وخت چې ده ټیکی او په بل وخت بیمار شي او الله په یو حال باندې قائم ده القیوم یینه الله د بدله دوه پاک پاکته لا تا خصو سنتون وله نهوم نه راضي پاغبانې پر کالي پر کالي پېژې چټ چې که له خوبور شو بیا نو الله بادان راځي لا تا خصو سنتون والله نهوم نه راځي پاغبانې او نه خوب پر کالي پهې مر راي خوبې مر راځي شوي که نه نو دا الله د دین پاک دی او بنده او باندې را کو لکهې چللی و خوب راځي ولېنا وخته راغلی دووم او الله باندې قو الله د خوب نه پاک دی نه ته چې وبحانهله هم پا کې ته د هر پاکې ته د هر قتم د شرق او د نقصان نه نقصان دا دی اوله کې د رقصستان په من کې شته پوه د د الله را ب زد پاک دی د سټړ کې دونه پاک دی غ باې سټړیاللی نه را او بند باندې سټړی را ځي پوه شو که نه والله ی اودو حب ز وم الله د دوړه دی پا نه او بنده سټړ انسان سټړ ک انسان باېرم را ځي الله باندې ایره نه را ځي الله ته د نبی علیہ السلام یو موږ کې صحاوه شو څلو رکاتو په دی نبی علیہ السلام ته پړاو څلو رکاتو په دی دو رکاته رکا پړاو نبی علیہ السلام صاحب کرام اغه سلام وګرځو یو صحابین دا جورت ضرورت نش وکول چې موږ نبی علیہ السلام نه دغه څه کو تا کو د ورغاته وکړه تلو رغاته ګول پکارو تاسو د ورغاته وکلل یو صحابي دې داګانوم دې ذولیا دین نبی سلام او د و داګه لا سرو ګدو ګوتی وکړي د دنیا دین و لا سرو یې سب ګدو اگر امخې ته شو نبی سلام ته وای اقو سرت الصلاه او ام نسیت يا رسول الله اېدا الله پیغمبره دا موس کم شو د موس کم والی حکم راغې یاته سو قتاش وې تاسو نه یورشو نبي عليه السلام تاسو مطلب ده وی مطلب میادې چې تا تاسو د ورګا ته وکړل سې بیله سلامینا ما سرور کړلې زولې دې راته نجی تاسو د وکړلې نبي عليه السلام ما سرور کړلې چې کله زولې دین په خپل خبره خپل خبره کوځري چې نه دي تاسو د وکړلې ضرورم نہیں کھڑی نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق تو قتل حضرت عمر سرتے تو قتل نور صحابہ تو قتل نبی علیہ السلام تبوز کو بی اقدا قتل یدن تا ذو یدن رشاوی طولت رجلے نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دیر رشاوی تا دورہ کا تے کھڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ا گورا کا پورا کلن تے جساوے وکلا او بی داغن بعد وی ان ما ا بشر ملو کوم د ستاسو پهشانې او بندیم زمانم خبر ز هم خبره ېږي لکه څنګه چېستا يرږي فزانانه تیته په ذ ک روي کله چې زما یو خبره ما ته یادوي دګوره دا او دا ع دا نقص پهله کې نه رايره ده نه الله بهره نه راي مخلوق نه د بندنه یریږي خبره انبیاله مصطلوت والسلامو باقي کې به بیماری راتلله غایوبله سلام ده پیغمبر ده بیمار نبی الهی صلی الله و سلم باندې بیماری نه راغله دي تبو پیر اغلا غاخونه مبارکه شهیدان شیدي وښوي او لفظ د هر قسم د دې عیب نه او دروختان نه څه ده پاکه سبحان الله غلا عمر پاکه ته دا هر قسم دا ایب او د نقصان نه د شرک او د نقصان نه ایلا پاکی ته دار قسم د دا شرک او د نقصان نه نه یاد تاته زمغه عقیده وسی چل هر قسم شریکان نه پاک دی الله دا هر قسم د نقصان نه پاک دی کدا عقیده دی په دنیا کې وا دا عقیده دی په دنیا کې وا دا عقیده دی وا او مرګ لراغه نو به ته په جنت کې مده غوي په دنیا کې دې مو نو نفجرات کیمان بیاچتا داغوے لکا اوگور ای سورت یونوس سورت یونوس آیت نمبر دے دس لسم یو لسم سی پارا سورت یونوس آیت نمبر دس لسم دعواهم فی ها سبحانک اللہ امہ دعواهم فی ها سبحانک اللہ امہ و تحیتهم فی ها سلام دعواهم بلن بید دیپا جنت کے سبحانک اللہ امہ پاکی تا دا حرس سمد شرک او د نقصان نائے اللہم گرہ جنتی جنت تلاتی با جنت کی بمسوئی سبحانک اللہ امہ یا اللہ تا د شرک او د نقصان نه یا الله ته پاک د شرک او د نقصان نه دابا کوم دی کی وي په جنت کې وي ولی چې په دنیا کې بيزان پوکړې ده او دنیا کې ځان د شرک نه بچ کړې ده او الله پاک ګڼلې ده نو الله پاک بوچې زو اس مزي کوي جنت ته ده ها چې تا بيزان نه پوکړې ده ته کا بو جیل بوي کړه ابو جیل وبونډونه کول کړه قراني کریم کې راځي ابو جیل وبونډونه کول, کول وما کان او نو د غېمون رندل البدي د ب الله پخوا کې الله مقع ت یا مګر شپلي واللو لاسونه پړ وما كان سولاته او نو دا بجیلمون او نو د مشرقانومون رند البدي د بله پخوا کې الله مقع او وال. لا سونه پړقل او شپلیال الله وسمن لا سونه پړ قوولوې نشتہ پشپلوالو کی ثوابو نشتا دقه شانتی د مشرکانو په منسکولو کی ثوابو نشتا ازینی گیا دی اڑم دی مګو زانانه کډیر تول مری وی ری کنا سبحان اللہ و حمدی کو تبارک اسمک وتعالا جدک ہے نا دڑی ری ویلی پوتی زانی به پوکړه نه دی د سبحان اللہ و مطلب ای دان پوکړه رره د سبحان اللہ و مطابق اخلا عقیده جوړکلی نه دا د دې لا یڅ نور نورګه ابو جیلہ غو باید ورنکله مچې دی په دی مطابق دی خپل عقیده جوړکا الله پاک وګڼا ستنا الله د شریکانو نه پاک وګڼه چې د الله سره هیڅ څوک شریکوم نشتی نو ولیان نه پیغمبران نه بوتان نه شهادتان هیڅ څوک د الله سره شریکو نشتا الله هیڅ یو ازیده او الله د عیب او د نقصان نم پاک وګڼه چې دا کده دی جوړکله نو به په جنت کېم جنت کې هم بیا ته دغه وې جنات کې بتاته وی لیکي کی جوایا جو سبحانك اللهم ایته چې په دنیا کې دی وی بدل تم وایا الله پاک دې په دې عقیده باندې منغه استقامت راکې او الله پاک دې منګله د عمل کوو توفیق راکې څومره جنانې دادر زوري الله پاک دې ټول خیر او جذاور کی او الله پاک دې ټول جنانول له استقامت ور کی هر څلشي استقامت ده الله را دې استقامه سوال کوی اخیر دا خبر کوم تاسو چې استادې وره دوباره ترجمه شروع وکړه دوباره مینه شروع کړی خدای دې ستکار دے زمنګ کم درس منګ د مونږ ترجمې تي کم سبق مون پوره کړل دے نو پاغې کې اغه چې کم ریکارډ شوی دے نو پاغې ریکارډ دغه کې ا با دې دې چې دغه دې درسونه دې چې په ریکارډ شوی نه دي او د سبحان الله او الحمدلله درس پکې ما کتون دا پکې نه و به حمد پکې نو لږ کم درسونه پکې نه دې ریکارډ شوی نه زبې دوباره بیا وې ما تاسو به مو اورې او کم ریکارڈ دنه کتبا د لپاره د چاپ کار راځي الله پاک دې موږ ټول راهم کی او الله دې موږ ناراض شي او الله رب العزت دې دین صحیح په علم او عمل موږ ټول ته رسید کی زمایي ادوشا ګردانی دي هغه دل تدرف ته وراتلې دي ټول راجو کی راغلي الحمدلله ډیر وخت ناراضي داغي کورواله چي ده اي سور د مخ کی دلتا داقوانو ظالمانو اغي د دې ناغا الله دی لاغا اغا شهادت قبول کي ناغي دا درس تو سمه موبایل باندې اوري الله رب العزت دې داغي اغه کورواله لا مغفرت ورکی او الله پاک دې داغي گناهونو ختایان معاف کي او داغي بچو لا او کورواله دې الله پاک صبر ورکی او الله پاک دې مونتول د مرګ د تیاری توفیق را کي مونګ ټول رواني پاتې کي پاتې کې دوه لپاره کې غره په دنیا کې د سیستم څوک نشتی چیرې او تاسو وي چیرې چې ما پاتې کې جام ټول روان او چا د ستن سره باندې جوړ شي څوک راوور دی کی اوسره ولې کې جوړ وي بس او څوک غاړه او څنګه کې څوک دا شي بيمارو کې د غشي دا دا مرګ دا چې د دې ځان خپل یو وخت